În seara aceasta vorbim despre, de fapt răspundem la două întrebări care au venit pe adresa noastră, la două din întrebările care au venit pe adresa noastră, care au venit de la mai multe persoane sau în aproximativ aceeași formă. În seara aceasta discutăm despre două situații stânjenitoare și amândouă sunt stânjenitoare din prisma femeilor care și-au descoperit soții lor în diferite ipostaze. Așadar, Răspundem la aceste două întrebări și încercăm prin aceste răspunsuri să um, arătăm gravitatea unor fapte, a unor lucruri care se întâmplă în viața noastră de familie, nu pentru a acuza persoanele care cadă în asemenea extreme, ci pentru a conștientiza mai bine pericolul la care ne expunem, pentru a conștientiza mai bine că putem să facem mai mult pentru a ne proteja partenerii noștri. Așadar, prima din întrebările pe care o abordăm Se referă la masturbare O doamnă ne trimite un mesaj în care ne spune Consternată de altfel Faptul că l-a descoperit pe soțul ei Masturbându-se în duș Doamna respectivă este foarte alarmată Și nu înțelege cum soțul ei poate să fie atât de pervers Dragii mei și dragile mele Într-adevăr, viața noastră intimă, viața noastră sexuală este ceva ce a fost foarte bine tăinuit până acum și este bine ca să rămână în mediul familiei, în mediul relației dintre soț și soție și să nu ajungă anumite aspecte pe toate gardurile, în cuvinte românești, să nu ne spălăm rufele în public. Însă, anumite lucruri care există sau anumite aspecte care se produc în Viața noastră intimă reclamă anumite acțiuni. Doamna aceasta descoperă că soțul ei se masturba în duș și este consternată, este supărată și vrea să spună chiar păstorului. Cred că este necesară o abordare echilibrată unor astfel de descoperiri, între ghilimele. O abordare echilibrată întrucât un asemenea eveniment nu ar trebui să vă distrugă căsnicia ce ar, trebui să, ar putea, de fapt, să fie un pas spre consolidarea căsniciei voastre. În primul rând, am exprimat punctul meu de vedere în privința masturbării în, emisiuni, în ediții trecute ale emisiunii. În seara aceasta vă voi aminti faptul că nu găsim referințe cu privire la masturbare și masturbarea putem să o numim păcat doar în momentul în care o conjugăm cu gândurile murdare, gânduri către alte femei. Sau către alți bărbați În contextul descris În întrebarea din seara aceasta Nu putem să vorbim despre așa ceva Pentru că nu știm ce era în mintea acestui soț Este posibil Cum a mai, mai avut de altfel Cazuri la consiliare Este posibil ca în mintea lui să fi fost soția sa Care l-a refuzat Eu știu Săptămâni întregi Și nu a avut parte de intimitate Se întâmplă la mulți soți aspectul ăsta în asemenea cazuri, în anumite situații în care nu se poate ajunge la relații intime sau când există ceartă, tensiune, atunci apar și astfel de fenomene și cred eu că în, asemenea, în aceste cazuri un bărbat sau invers, o femeie, nu poate fi acuzat decât în cel mai rău caz de egoism, de poate nici de ăla. Așa că, în primul rând, se impune o analiză a ceea ce s-a întâmplat. Pentru că uh, un asemenea lucru uh, înfăptuit uh, indică o anumită stare de lucruri, o, o anumită stare de fapt. In, uh, te duce cu gândul la o cauză pentru care un bărbat uh, apelează la uh, autosatisfacere. Uh, mai ales că este vorba despre un bărbat de 40 de ani, tind să cred că nu este uh, tipul de uh, adolescent care își explorează corpul, ci a ajuns în postura aceasta după anumite după anumite zbateri și lupte. Așadar, cred că soluția cea mai bună nu este spunerea lui, purrirea lui, să zicem așa, către cineva din biserică. Soluția cea mai bună este să se discute cu acest soț, având în vedere că el nu a observat că a fost observat, nu a fost nu a văzut-o pe soția sa când aceasta l-a urmărit, cred că cea mai bună soluție este să se discute cu un astfel de soț, pentru că nu neapărat poate indica o perversiune ceea ce a făcut el, poate indica foarte bine și o nevoie nesatisfăcută. Îmi pare rău să spun, dar există foarte mulți bărbați care apelează la autosatisfacere, una păcătoasă în cazurile respective, din cauza că soțiile lor nu le-au împlinit nevoile. Bineînțeles că atâta vreme cât mintea unui bărbat în asemenea momente se duce spre alte femei, spre imagini, spre filme pornografice, mai știu ce, orice altceva în afară de soția sa, acest lucru este păcătos și este rău și va trebui să dea socoteală de ceea ce a făcut înaintea lui Dumnezeu. În același timp, pe de cealaltă parte... Am văzut multe soții care au fost consternate, care au fost uh, efectiv terifiate de uh, ceea ce au descoperit, dar în realitate erau unul, uh, sau erau principalul motiv pentru care soții au cedat în fața unei asemenea ispite. Deci, în uh, cazul acesta despre care vorbim, cred că este foarte important să se discute. Să se discute ce s-a întâmplat și uh, nu neapărat uh, sau mai ales uh, ferindu-se de a dramatiza lucrurile. Aspectele acestea care țin de autosatisfacere și la bărbați și la femei sunt foarte întâlnite în viața de zi cu zi și, sincer, mă surprinde faptul că această soție descoperă un asemenea lucru abia acum și este atât de îngrozită de aspectul acesta. Mă surprinde nu pentru că trebuie să aibă loc asemenea fapte, ci pentru că fiecare cuplu fiecare soț, fiecare soție are de-a face la un moment dat cu, și cu aspectul acesta și înainte de căsătorie și după căsătorie. Așa că cea mai bună soluție este o discuție apropiată, uh, urmărind consolidarea, închelgarea relației și nu uh, distrugerea ei. Sincer, într-o asemenea situație, o soție uh, care își descoperă soțul, într-o asemenea îi postază. cred că ar face uh, un punct de sudură foarte bun dacă în momentul respectiv ar intra în baie și ar întreba, dragul meu, pot să fiu cu ceva de folos? Uh, cred că s-ar crea și cadrul necesar de apropiere și în același timp uh, s-ar conștientiza, conștientiza foarte bine și problema care, care există. Uh, cred că un bărbat căsătorit, mai ales în frică de Dumnezeu, foarte greu ajunge la un asemenea, la un asemenea gest, la, una, la o asemenea stare de lucruri și dacă ajunge, cred că poate fi ajutat foarte mult de soția sa. Cu siguranță vă spune că uh, este bine să se înfrâneze, este bine să uh, își mai pună pofta în cui dar nu este scriptural aceasta, scriptural este să ne îndeplinim datoria de soț și de soții ca să nu ne inspitească Satana. Deci, mare atenție în momentul în care vă surprindeți soțul sau soția în asemenea ipostaze, în primul rând, nu este neapărat un, un uh, lucru negativ, trebuie să vedeți ce era în mintea celuilalt, în al doilea rând, este foarte, foarte posibil ca la starea respectivă de lucru să fi dus, să fie adus. Uh, soțul, partenerul său, adică soția care nu și-a îndeplinit datoria față de el sau soțul care nu și-a îndeplinit datoria pe care o are față de ea. Așadar, dincolo de aparenta, dramatică situație, cred că este vorba de, de dragoste. Este vorba de a privi cu îngăduință nu păcatul, nu fapta respectivă, ci am privi cu îngăduință omul omul care a ajuns într-o asemenea situație, de a cerceta și de a face tot ceea ce ne stă în putință pentru a îndrepta astfel de lucruri. Cu justiția, cu faptul că îl spunem cuiva, nu aducem pe capul lui decât rușine. Această rușine îl va închide, îl va, îl va ține în șah multă vreme. Poate îi va stârni răzvătirea, mânia, dorința de a se răzbuna. În felul acesta va refuza relațiile intime cu soția, se va ascunde mai bine data viitoare și probabil va alege să se satisfacă așa ca semn de răzbunare față de trădare, pentru că este o trădare, dezvoluirea unei asemenei intimități unei terțe persoane, se va, va încerca să existe o anumită răzbunare. Dragii mei, haideți să fim sinceri și realiști, Trăim o viață pe pământul acesta în care suntem supuși ispitelor fel de fel. Nu motivez în niciun fel acțiunile păcătoase, nu motivez în niciun fel uh, gândurile păcătoase, infidelitatea mentală a unor bărbați, a unor femei. Nu este vorba despre asta, însă trebuie să fim foarte conștienți că avem ispite foarte mari, avem bătălii mari și de cele mai multe ori, în cele mai multe familii, uh, capitolul sexualitatea este neglijat este neglijat, puține familii au o viață sexuală echilibrată. Datorită muncii care trebuie depusă, datorită activităților, datorită copiilor, datorită serviciilor, a bisericii și așa mai departe, ultimul lucru de care mai are omul grijă, și aici femeile uh, sunt campioane, ultimul lucru de care mai, are, mai au grijă uh, cei doi este uh, ce ține de relațiile sexuale, de relațiile intime. În acest context este o nevoie pe care nu o putem nega și nici nu o putem stopa celuilalt să o aibă, nu putem să-l considerăm pervers pe un soț care își dorește soția și nici pe o soție care își dorește soțul din punct de vedere sexual, cred că din cauza priorității noastre pe care o punem greșit în anumite aspecte ale vieții, se ajunge și la acest aspect. Cred că este uh, reparabil în măsura în care suntem dispuși să oferim dragoste și să dăm din timpul nostru partea cuvenită relațiilor sexuale. Pentru că trebuie să existe o parte cuvenită, trebuie să existe un timp a relațiilor intime și acestea să fie de calitate și nu fugărite, trebuie să fie cu dragoste și nu uh, ca, cu ultimile resurse, cu ultimile puteri să uh, aibă loc, loc aceste relații sexuale, cumva doar din dorința de a te scăpa de datorie. Cu asemenea, realitatea sexuală va produce o anumită descărcare, însă nu va transmite dragostea, nu va transmite iubirea și nevoia va rămâne tot acolo. Așadar, poate mai sunteți ascultători care ați descoperit soțul sau poate care ați descoperit soția practicând masturbarea, Întreptați-vă cu dragoste spre astfel de persoană, aflați motivele care a determinat o asemenea acțiune, dacă este nevoie de pocăință, de recunoaștere, dacă este vorba despre gânduri murdare, despre gânduri față de alte persoane decât soțul sau soția dacă este vorba de imagini ale unor filme pentru adulți care au rămas în minte atunci trebuie să se producă o curățire trebuie să existe o, o deparazitare a minții, dacă vreți dacă este vorba însă de soție sau de soț în gândul acelei persoane cu siguranță soția sau soțul pot face lucruri mult mai mari, pot face lucruri care să ajute un soț sau o soție aflate în această situație. Dumnezeu să vă dea înțelepciune și mai ales să vă dea dragoste unii pentru ceilalți Nu dramatizând situația puteți să rezolvați ceva Nu spunând altora puteți să rezolvați ceva Nu mustrând, scoțând la ivială puteți să rezolvați ceva Ci doar iubindu-vă Dumnezeu să vă ajute să vă iubiți Cristi O a doua întrebare și cumva în aproximativ același context Vine de la două ascultătoare ale noastre și se referă la faptul că și-au surprins soții uitându-se la pornografie. Într-unul din cauzuri, soțul știe că a fost prins, de fapt soția l-a confruntat și chiar a fost dezgustată, spune dumnei ei, i-a strânit greață și a ieșit o ceartă monstru. În celălalt caz, soția știe, dar soțul nu știe că a fost observat. Dragii mei, pornografia este unul din flagelurile secolului în care trăim. Este unul din cele mai dăunătoare trei lucruri care pot destrăma o familie în ziua de astăzi. Pornografia se instalează dependența de pornografie se instalează foarte repede. Spun specialiștii, echivalent cu stare de dependență pe care o dă cocaina, undeva la 3 săptămâni deja omul este dependent. Se instalează foarte repede dependența aceasta și, atenție, pornește de la o imagine care aparent era nevinovată. Doar o imagine, doar atât de la asta s-a început. S-a început de la o imagine, au continuat cu a doua, cu a treia, cu a patra, apoi poate a intrat un filmuleț, după aia anumite alte filme și așa mai departe și s-a instalat această dependență. Pornografia cred că merită o atenție deosebită și dacă Dumnezeu va îngădui timp vom face o serie de emisiuni doar despre pornografie Pentru că merită atenție foarte mare, pentru că distruge individul, distruge bărbatul și distruge femeia Se pare că procentele celor care se uită la pornografie între bărbați și femei care înainte erau preponderent bărbați Era un procent de 80% bărbați, 20% femei, acum lucrurile s-au schimbat mult 55% bărbați și 45% femei din consumatori de pornografie, deci aproape ajung la, la egalitate, pentru că cei din industria pornografică au văzut că este potențial pentru câștig industria aceasta dacă fac și anumite filme special gândite să placă femeilor, așa că foarte multe femei accesează pornografie, dar în mediile creștine se pare că totuși bărbații sunt cei care au mai mare, cea mai mare problemă cu pornografia. Să descoperi soțul că se uită la pornografie este un, un lucru dramatic pentru o femeie. Este dramatic pentru că femeia respectivă va simți că trebuie să facă față unei concurențe acerbe. Cu siguranță, o femeie care este căsătorită de, eu știu, de 10, 15, 20 de ani, nu mai poate să mai arate ca acele actrițe din filmele respective. Și soțul totuși va cere cam acele standarde, pentru că Uitându-te astăzi, uitându-te mâine, actrițele respective devin standardul, devin normalul pentru acel bărbat și femeia va fi, soția sa va fi considerată neatrăgătoare. Mai mult, filmele pornografice deformează foarte tare mintea bărbaților, așteptările pe care bărbații le au față de femei și, în consecință, este de asemenea foarte important ca aceste lucruri odată descoperite, să fie abordate cu înțelegere, cu dragoste, repet, nu înțelegere față de un păcat, ci înțelegere și empatie și dragoste față de uh, persoana respectivă, fie că este soț, fie că este soție. Uh, un om care ajunge în stadiul acesta, un om care ajunge să consume pornografie fără ca partenerul să să știe sau ascuzându-se pentru lucrul acesta și dosește un astfel de lucru, cu siguranță are nevoie de o abordare în dragoste. O abordare uh, în dragoste, dar în același timp hotărâtă. Pentru că o abordare în care există ceartă, reproș, uh, deconspirare a ceea ce uh, se întâmplă, uh, eu știu, certuri, refuzul de intimitate... Uh, Lucruri care țin de, de o reacție negativă Cu siguranță nu sunt lucrurile care să repare uh, situația respectivă foarte repede Un bărbat sau o femeie care ajung în stadiul acesta Au nevoie de intervenție din afară De regulă, uh, puține, foarte puține persoane Ar fi în stare să iasă singure dintr-o asemenea situație Și este nevoie de intervenție din afară Este nevoie de intervenție din partea unui specialist de multe ori se, face, se fac greșeli la aspectul acesta și soții merg și spun altor soții sau eu știu cuiva de încredere ceea ce au descoperit despre soții lor, bărbații mai puțin sunt tentați să facă lucrul acesta despre soțiile lor și în felul acesta o astfel de știre ajunge să circule prin biserici, prin comunitate și poate să facă infinit mai mult rău decât bine. Cred că o abordare corectă este ca cei doi să stea de vorbă, să poată să își exprime supărările, nemulțumirile, să poată să își recunoască vina. Pentru că în momentul în care soțul sau soția ajung într-un asemenea context, cred că în primul rând vina le aparține, dar în același timp este o conjunctură de factori. Cred că este vorba și de anumite neglijențe care există din partea partenerului, cred că este vorba de anumite lucruri împinse dincolo de limită, cred că este vorba de, de lucruri care trebuiau făcute și nu au fost făcute. Cred că este vorba de frecvența relațiilor intime. Bineînțeles, nu, nu poate fi motivat un om care a păcătuit uh, da, prin faptul că celălalt a fost de vină, dar, privind în contextul general al familiei, cred că se pot face mult mai multe lucruri uh, care să îndrepte situația respectivă. O abordare dramatică, ca și la problema dinainte, cred că o, o abordare care dramatizează, care uh, vine să facă din uh, descoperirea respectivă un monstru, să facă din descoperirea respectivă uh, ceva cataclismic, uh, cred că nu are uh, source de izbândă în îndreptarea situației. Uh, un soț sau o soție surprinse în felul acesta, cred că doar vor avea grijă data viitoare să nu mai fie descoperiți. Nu uh, o astfel de... Uh, Acțiune nu determină discuție și abordarea problemei, ci doar ascunderea ei mai bine. Așa că în astfel de situații este neapărat nevoie să se discute cât de calm se poate, cât de deschis se poate, să se discute cu dragoste, să se discute în perspectiva reparării situației, în perspectiva îndreptării acestei situații. Într-o asemenea descoperire și soțul și soția sunt uh, traumatizați. Indiferent de cine este cel care, uh, care descoperă, există traume. Se, se simte, uh, partenerul se simte înșelat, se simte uh, în concurență cu altcineva, așa că este foarte mare nevoie să se abordeze cât de delicat se poate problema. V-am spus și la început, este o problemă care, pe care nu mai putem neglija. Îmi pare rău că nu se abordează tema aceasta în biserici, nu se, fac, nu se distribuie informații, nu se distribuie materiale pe această temă, deși foarte multe persoane din biserici au probleme la capitolul acesta. Nu putem să sperăm, fără să facem nimic, să sperăm că, sau să credem că pe soțul sau pe soția noastră nu le va atinge un asemenea flagel, pentru că, uitați-vă, fiecare din noi avem un computer în casă, fiecare din noi lucrăm mai mult sau mai puțin pe internet. Dacă nu dumneavoastră, cu siguranță copii dumneavoastră se lovesc de uh, o asemenea ispită. Așa că este foarte mare nevoie să existe și ceva prevenție la capitolul acesta, pentru că uh, în momentul în care devenim preventivi, este mult mai ușor și mult mai puțin consum emoțional și mult mai puțină traumă se produce decât atunci când descoperim un astfel de lucru. Pe de altă parte, și descoperirea unui, unui astfel de lucru, descoperirea soțului sau soției într-o asemenea ipostază, cred că poate fi abordată într-un mod echilibrat. Una din ascultătoare ne spunea că a ieșit cu mare scandal și tărăvoi. Cealaltă doamnă a fost atât de șocată încât n-a putut să reacționeze. Sunt două extreme. Cred că linia de mijloc este alta. Cred că trebuie ca un asemenea fenomen să nu ne mai zi, uh, mire. Să nu ne mire pentru că dacă ne miră, uh, face mult rău. Cred că trebuie să ne așteptăm ca la un moment dat să fim atacați în felul acesta. Și tocmai faptul că nu ne așteptăm ne prin surprindere. Uh, un soldat care merge la luptă uh, va trebui să-și ia o anumită costumație, ca să-și acopere anumite zone vitale din corpul lui și să poată să facă față la luptă. Nu poate să se întoarcă acasă să-și ia sabia că a plecat doar cu sulița. Uh, va trebui să-și ia întreg, întreg arsenalul cu el. Uh, la fel și o familie. Nu poți să uh, speri că nu vei fi atacat, că nu vei avea o asemenea problemă dacă tu nu ți luat nicio măsură de precauție. Cred că este foarte important ca reacția în asemenea situații să fie una echilibrată și caracterizată de multă dragoste. Astăzi poate este atacat un, un bărbat din biserică, mâine este atacată o femeie, Poi mâine este atacat un tânăr și atacurile astea ar trebui să ne determine să luăm o anumită poziție vis-a-vis -vis de fenomenul acesta pentru că astăzi are anumite cote, dar cred că în viitor... Uh, lucrurile vor sta cu totul diferit. În sensul că uh, probabil și unul din scopurile pornografiei este să ne facă să renunțăm la uh, legile pe care Dumnezeu le-a pus în noi și să facă un fel de uh, toată lumea cu toată lumea. Citeam în cartea Minunata lumea nouă Aspectul acesta că în această minunată lume nouă, între ghilimele, oamenii nu vor mai avea aceste bariere, vor putea să ceară vecinei, colegei, eu știu, prietenului relații intime, chiar dacă este împreună cu cel mai bun prieten și aceasta să-i aprobe și în felul acesta să fie un fel de iubire generală, un fel de... E bine, cred că pornografia tocmai rolul acesta o are, să distrugă ceea ce Dumnezeu a pus ca mediu familial, barierele, granițele, să ducă spre o asemenea perspectivă. În momentul în care noi, ca și creștini, vedem asemenea lucruri, cred că trebuie să abordăm problema într-un mod mai larg. Ce poate să facă o soție sau un soț în asemenea cazuri? Cred că prima dată trebuie să își câștige calmul de care este nevoie, să stea, să își facă un plan de bătaie și să abordeze partenerul, să discute, să vadă ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, în ce stadiu se află ei cu relația lor, în ce stadiu se află el sau ea cu adicția despre care este vorba. Apoi, împreună să hotărească ce este de făcut. Să lași situația neabordată, cred că nu este cel mai indicat lucru. Pentru că un lucru sau un rău neabordat nu se va restrânge, nu se va anula de la sine, ci va, se va întinde. La fel cum o pată de stricăciune pe un măr nu va dispărea, ci se va întinde și la pe toată suprafața lui și dacă este în contact cu alte mere, le va strica și pe celelalte și în cazul acesta este tot așa. Cred că trebuie abordată, dar, v-am spus, contează foarte mult felul în care este abordat. Există specialiști, din păcate în mediul creștin, Deși aș vrea să existe în fiecare biserică câte un om matur care să abordeze astfel de probleme fără să trâmbițeze în biserică, fără să facă dramă din toată situația aceasta, nu există. Și cred că găsirea ajutorului la un terapeut secular este sortită eșecului la capitolul acesta pentru că este considerat, nu este considerată o problemă. O asemenea acțiune, așa că este foarte important să găsiți o persoană de încredere care să ajute într-un astfel de context. Din păcate sunt puține astfel de persoane și este destul de greu. Atâta timp cât nu aveți pe nimeni care să vă ajute, cred că vă revine datoria să discutați voi discutați cât mai sincer, cât mai profund cu privire la ceea ce aspectele de care vă loviți. În situația asta se ajunge în special datorită faptului că nu există o comunicare bună, datorită faptului că soțul nu are curaj să-și spună nevoile față de soție, datorită faptului că soția nu are curaj să spună nevoile față de soț, datorită faptului că soțul nu are curaj să spună ispitele soției sale sau fanteziile soției sale, și invers, tot datorită unui, unui fond general de lipsă de educație și câteodată de falsă pudoare. Anumite soții, anumiți soți, când aud de fanteziile partenerilor lor, efectiv reacționează violent, reacționează dur și astfel închide posibilitatea ca celălalt să poată să și spună data viitoare ispita. Cu, cu alte cuvinte, își taie singur creanga de sub picioarele familiei. Nu va însemna că dacă reacționează dur și dacă soțul sau soția dată viitoare nu mai vorbesc, au scăpat de problemă. Înseamnă doar că nu mai spune problema respectivă și va rămâne în mintea lui sau a ei. Și odată ce rămâne în mintea lui și, sau a ei și frământă și persistă acolo, la un moment dat undeva va trebui să, să explodeze, va trebui să iasă în afară. Cred că tocmai oponența asta pe care o rătăm față de anumite uh, lucruri din viața intimă, față de anumite lucruri din sfera sexualității, ne dezavantajează foarte mult ca familie. Cred că trebuie să fie deschidere în familie să se discute ab absolut toate uh, aspectele, absolut toate uh, gândurile care ne trec prin minte fără a îl acuza pe celălalt pentru că doar în felul acesta există ulterior deschiderea să ne comunicăm eșecurile, să ne comunicăm ispitele, să ne comunicăm luptele pe care le ducem. În momentul în care există o abordare de tip cum ai putut să te gândești așa ceva perversule sau, mai știu eu, certuri de genul acesta, cu siguranță se închide. O, o portiță care ar putea fi portița de salvare pentru, sau portița de care ar trebui să rămână deschisă în permanență pentru siguranța căsniciei. Dragii mei, întrebări mai sunt, le abordăm și data viitoare. Nu uitați, ne puteți trimite orice fel de întrebare pe adresa teoarondradiosamaritanul.ro orice fel de întrebare la care ne vom strădui să dăm un răspuns cât mai echilibrat. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor, să ne ajute să ne păstrăm familiile, căsniciile în parametrii normali, în, în forma în care Dumnezeu le-a gândit de la bun început. Dumnezeu să vă dea capacitatea să vă iubiți cristic unul pe celălalt, să vă dea capacitatea să vă acceptați, să vă iubiți, mai ales să vă dea capacitatea să uh, creați spre celălalt și spre dumneavoastră deschiderea de a comunica orice fel de dezamăgire, orice fel de eșec, orice fel de trăire, orice fel de fantezie, dacă vreți să existe portița deschisă și să existe acceptare, nu acceptare în înfăptuirea unor lucruri care nu trebuiesc înfăptuite, ci acceptare în vederea discuției, în vederea înțelegerii partenerului care are astfel de, de probleme. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea har și împreună cu soțul sau cu soția voastră să puteți să aveți un cămin fericit. La revedere!